Това беше третата лекция и завършвам с третата и последната идея Гностичната душа. Да видим какво казва Гносиса за душата. Висшата душа. За таинството наречено душа. В началото душата е била девствена и чиста. И преди сътворението тя е била светеща. Светеща. Тогава душата се е движила свободно, като неуловимо дихание, като особено ухание в своята безпределност, наречена свобода. Според учителя в това състояние душата е просъществувала милиарди години, не хиляди, не милиони, милиарди години в недрата на Божественото Съзнание. Но тогава нейният живот е бил от друго естество. Тя не е била индивидуализирана. Тя е живеела в съзнанието на Божественото Блаженство. И така. Тогава душата била нежна, без желания цялата изпълнена с любовта на първото същество Бог. Нейният глас бил особен, гносисът казва, като гласът на хиляди цветя. Тогава душата била пътуваща, странстваща, вечна, свободна, прекрасна, без време. Без ограниченията на сътворението. Без ограниченията на живота и смъртта. Тогава душата била трептяща, плуваща в ефира на вечността. Тя била определена и призвана да озарява вечността. Да озарява вечността. Нашата Висша Душа има в себе си гласът на вечността, нещо от същността на Бога. Нещо в нашата Висша Душа е било изтъкано от Божествената светлина. Гносисът казва, душата е подобна на нечувана песен. Дивна песен. Тя е основата на духовния космос, не на външния сътворения грубия. Тя е основата на духовния космос. Ако човекът се умее да познае душата си, себе си, тогава душата му пошепва нещо нечувано, нещо слизащо от тайната на първото същество, от тайната на Бога. На праязика думата за душа е Аморея. Аморея означава вечен полъх, вечен изгрев. По-късно е наречена озаряващата същност. После при келтите е наречена бялата богиня. И в последствие наречена душа. Но в същността си тя няма имена. Тя е отвъд имената и се остава неуловима, неназовима. А Морея е създадена от златните пречисти лъчи на първото същество, т.е. на самия Бог. И затова тя е подобия на него. В тази душа блика неземна радост. Тя се опиянява само от вечността и само от идеята за Бог и безкраят. краят. Днес душата само понякога идва и посещава човекът. Като лек вятър и отминава защо? Защото не може да стои дълго в човекът. Тя идва само за малко, да събуди неземното в човекът. В този свят душата се проявява странно. Чрез малки моменти, чрез финния вятър, чрез очите, чрез любовта, чрез обичта като топла радост, чрез молитвата, чрез смирението, чрез скромността, чрез прилежание и така нататък, и така нататък. Понякога душите се сближават само поради един миг, който се е случил между тях, но този миг е божествен, се реч. Наситен. И душите го усещат. Душата е изречена специална дума на Бога. Тя е изречена несътвореност. Изречено подобие. Душата е създадена като едно безкрайно тихо море. Тя е една безгранична идея на Бога. Казвал съм ви поговорката, когато морето е спокойно, мравката излиза да пие вода. Мравките излизат да пият вода. Тази душа трябва да я почувстваш с простотата си и с чистотата си. Душата е тайна. В една от книгите, които подготвям, поговорки и пословици на Атлантида, има една поговорка, която казва, Ако искаш да опазиш една тайна, душата е една от тайните. Ако искаш да опазиш една тайна, никога не я и напълно. Ако искаш да опазиш една тайна, не я и напълно. Така е създадена душата. Това беше за днес, следващата лекция на 6 септември.